Kapittel 26 Som snø om sommeren og som regn i høsttiden, like lite passer ære for tåpen. Akkurat som en ful har grund til å flykte og en svale til å fly, så kommer ikke en forbannelse uten virkelig grund. En pisk er for hesten, et bissel for eselet og kjeppen for tåpenes rygg. Svar ikke tåpen i samsvar med hans dårskap, for at ikke du selv også skal bli lik han. Svar tåpen i samsvar med hans dårskap, for at han ikke skal bli vis i sine egne øyne. Som en som skamferer sine føtter, som en som drikker vold, er den som overlater saker i tåpens hånd. Har den uføres ben dratt opp vann, da finnes det et ordspråk i tåpers munn. Som den som stenger inn en stein i en steinrøys, slik er den som gir tåpen ære. Som tornete ugress som er kommet i en drankers hånd, slik er et ordspråk i tåpers munn. Som en bueskytter som gjennomborer allt, er den som leier en tåpe, eller den som leier forbi passerende. Akkurat som en hund som vender tilbake til sitt spy, gjentar tåpen sin dårskap. Har du sett en man som er vis i sin egne øyne? Det er større håp for topen enn for han. Den late har sagt, det er en ung løve på veien, en løve mitt på torgene. En dør dreier sig på sin tapp, og den late på sin seng. Den late har gjemt sin hånd i gjestebudsskålen, han har blitt for trett til å føre den tilbake til munnen. Den late viser i sin egne øyne en sju som gir et fornuftig svar. Som en som griper fatt i ørene på en hønn, er en forbipasserende som blir rasende på grunn av en trette som ikke vedkommer han. Som en galning som skyter brandpiler, piler og død, slik er det en som har narret sin neste og sagt, «Jeg gjorde jo bare for morros skyld». «Hvor det ikke er noen ved, slokner illen og hvor det ikke er noen baktaler, stiller striden. Som trekull for glørende og ve for illen, slik er en stridslysten mann når det gjelder å få en trette til å blusse opp. En baktales ord er som ting som slukes grådig, som synker ned i bukens innerste. Som sølvglasur lagt på et pottesgår er glødende lepper sammen med et ondt hjerte. En som hater gjør seg ukjennelig med sine lepper, men i sitt indre legger han svik. Selv om han gjør sin røst så tror han ikke, for det er sju vedderstyggeligheter i hans hjerte. Hat dekkes over med bedrag. Hans ondskap vil bli avdekker i menigheten. Den som graver en grav kommer til å falle i den, og den som ruller bort en stein mot ham kommer den til å vende tilbake. En falsk tunge hater dem som knuses av den, og en smigrende munn forårsaker fall.